Tento den tedy stojí za to uvažovat o tom, jak vlastně Buddha dosáhl toho, čeho dosáhl. A to udělám téma dnešního damatóku. Jak se vlastně Buddha stal Buddhou? V různých tradicích je různá interpretace praxi budhy. Ale začneme s tím, co je společné všem tradicím. Jak se člověk může tedy stát budhou? tradice buddha naší doby tedy Sakyamuni buddha se dal na cestu bodhisatry aby jsme se opravdu dali na cestu bodhisatry jednou z podmínkou je, že musíme poznat budhu. Budha Sakyamuni se dal na cestu bodisatvy, tedy na cestu budhoství, když jako syn znešené rodiny, z kasty Brahmánu. Jmenoval se Suméda. Už předtím, než se stal Suméda, Buda stále praktikoval různé cnosti spojené s meditací. Ale opravdu na cestu bodhisattvy. Dle základního buddhismu bodhisatva je ten vlastně, bodhisatva se nazývá ten, který je vlastně budha předtím, než se stal budhou. Jak se jmenuje budha predtím, než se stal budhou? Bodhisatva. Buddha tedy se stal bodhisattva, kdy? Buddha se stal bodhisattva jakožto eh, syn vznešené rodiny, Sumeda, jak už jsem se zmínil. Jeho rodiče, tak praví tradice, zemřeli v jeho. Eh, v jeho mládí, ještě než vyrostl. On sám rozdal svůj majetek, narodil se ve vznešené bohaté rodině, rozdal svůj majetek a eh, praktikoval jogu v Himalajích. Tehdy eh, Praktikovat jogu znamenalo jít do Himalájí. Buddha šel jiným směrem. Buddha šel na jich. Vlastně z blízkosti Himalájí. šel na jich a praktikoval v těch místech, co se dnes nazývá Bihár. A Utar Pradesh, ale hlavně Bihár. Bihár vlastně... Bihár je podle vyhára, Tato provincie se stala centrem buddhismu. Buda tedy praktikoval jakožto brahmánský asketik v Himalajích a potom co rozdal veškerý svůj majetek a dozvěděl se, že v jeho době žije Budha. Tento Budha se nazýval Dipankara. Možná, že jste o něm slyšeli. <laughs> Dipankara to znamená doslova ten, který dává světlo. A Suméda znamená ten, který je dobrý svou moudrostí do slova. Tedy e, náš bodhisattva Suméda, jak se stal bodhisattvou, dozvěděl se o existenci Budhy a e, Vynaložil veškeré ús možné úsilí k tomu, aby se s ním osobně stretnul. Setknutí s Budhou, ať už opravdovým Budhou nebo Budhou v našich srdcích, je tedy předpokladem toho, aby he, jsme se stali předurčení k tomu, sami stát se Buddhou. A e, jakým způsobem e, vlastně střetneme se s Buddhou? Dle tradice střetneme se s Buddhou tím, že máme e, ve svých srdcích, nebo ve svém vědomí takzvaných šest adyásája. Adyásája nebo v sánskript adyásája. adhi, znamená dominující a asaya znamená intence. Jestliže máme takzvaných šest dominujících intencí v, našim, v našem vědomí, je možné že se stretneme s budhou. A jaké jsou tyto dominující intence, které umožňují střetnutí s budhou? Je to dominující intence a loubha, což znamená opak loubha, opak chtíče, adosa, opak zloby, tedy eh, láska a moha. Hm? Intence jsou jako vlastnosti? Nebo... Intence je záměr. záměr. záměr. Dominující záměr. záměr. Aby jsme se setkali s budhou, musíme mít šest dominujících záměrů, záměr. které eh, se stanou motivací v našich životech. V tomto i ve veškerých příštích životech. Tato dominace vědomí pak nakonec vlastně sežere doslova sežere veškeré nezdravé tendence v našem vědomí. A těchto šest tendencí vyjadruje tendence k pozitivnímu. A to nejpozitivnější právě je budhovství. Čili, aby jsme se střetli s budhou, musíme kultivovat Dominující úmysl, neboli eh, dominující eh, touhu po opaku chtíče, čili dávání, opaku zloby, čili lásce, opaku nevědomí, čili moudrosti, dále nekama, dominující úmysl nekama nekama nebo najškramia znamená odříkání doslova odchod z domova odchod z domova neznamená, že ten, kdo praktikuje odříkání, se musí stát nezbytně askétem a odejít z domova Odchod z domova znamená eh, odchod od toho, co nás drží ve stavu chtíče, zloby a nevědomí. Dále vyvéka. Dominující tendence k vyvéka znamená doslova odloučení. Tu nejhlubší pravdu právě požívají bytosti v odloučení tím, že se vědomí obrátí k sobě samým. A další je nisarana. Nisarana znamená, vlastně je synonym nirvány, dominující touha tedy po osvobození. Nisarana doslova znamená vlastně od, odchod. Odchod od všeho, co nás drží ve stavu utrpení. Ty Těchto šest dominujících intencí, se stává vlastně základem. Praxe dokonalostí, jež je jediná cesta k dosažení budovství. Všechny tradice jsou zajedno v tom, že Buda dosáhl toho, čeho dosáhl právě praxí, dokonalostí, která se dle tradice, tedy tato praxe dokonalostí, spojená s těmito šesti dominantními úmysly, probíhala Tři nespočetné, kal, tři nespočetné kalpy, co znamená tři nespočetné kalpy, že jejich počet se nedá, není na to číslo, aby jsme, a v Indii, jak víte, jsou čísla pro... Ne, Mili miliony, miliardy, biliony, triliony, to všechno jsou ještě malé čísla oproti tomu, co v Indii všechno je, za počítání ve velkém. To, jak dlouho trvá jedna nekonečná kalpa, se prostě nedá spočítat a k tomu ještě přidat, aby to nebylo málo, 100 tisíc malých kalp. Jak dlouho trvá malá kalpa, Malá kalpa trvá tak dlouho, jak dlouho svět se z ničeho evoluje do plně rozvine a zase se vrátí do ničeho. A tato doba též je přibližně tak dlouhá jako nekonečnost. Co to znamená? Že praxe bodhisattva, praxe toho, který praktikuje cestu budovství, není vázaná na čas. To neznamená, že neexistuje v času. Existuje v času, ale není vázaná na čas. Právě proto se vyplní v čase, protože není vázaná na čas. Zde je možná paradox, ale tento paradox je jenom eh, zdánlivý. Tedy praxe dokonalostí. Jak může praxe dokonalostí být nevázaná na čas? Tím, že ten, kdo praktikuje páramí, nelpí na známkách objektu, praktikuje dobro, praktikuje veškeré dokonalosti, aniž by se držel známek objektu co je vědomí, které se nedrží známek objektu a praktikuje to absolutní dobro dané těmito šesti motivacemi? To je vědomí nevázané na čas. To je vědomí nevázané na pojem já. V bytostech, já v osobnostech, já v duších. Tedy Atman, Satva, dživa a pudgala. Čtyři věci. Atman znamená stále já. Satva znamená princip bytosti. Budgala znamená princip osobnosti, dživa znamená princip duše. Všechny tyto takzvané podstaty bodhisattva nevidí, přesto praktikuje dobro, tedy v podobě dokonalostí. Dle buddhistické tradice, abychom dosáhli Probu, stav probuzení, ať už je to probuzení arahata, či probuzení buddhy sama pro sebe, či probuzení eh, to nejvyšší, tedy probuzení samá sam buddhy, buddhy, který, který se probouzí společně se všemi bytostmi, je co, aby jsme dosáhli stavu probuzení potřebujeme dle tradice, potřebujeme mít, aby se naše vědomí nasytilo semeny. Takzvaná čarana bídža. Čarana bíža znamená semeny správného jednání a pak vidžá Semeny čeho? Semeny moudrosti. Správné chování a moudrost je to, co vede do stavu probuzení. A co znamená správné chování? Buddhistická literatura vysvětluje například v Tereoládě jediná, snad větší, jediné větší dílo, jež pojednává o praxi bodhisatvy. Samozřejmě praxe bodhisatvy je hlavní téma Mahajánových spisů. V Tereváně bohužel máme jen Čarana Pitaka. Čarana Pitaka eh, uvádí jakožto eh, Semena správného jednání ve vědomí, které jsou předpokladem probuzení. 15 druhů. Hm? Můžete se sami proskoumat, kolik z nich jich máte? Hm? Co je 15 druhů semen správného jednání, jestliže jednáme podle těchto principů naše cesta může výjist k probuzení. První je to, čemu se říká síla samvara, což znamená morální disciplína. Co znamená morální disciplína? Morální disciplína neznamená se slepě držet předpisu, znamená to, Praxe na základě pochopení čeho, praxe na základě pochopení nezabíjení, nebrání toho, co nám nebylo dáno, nesmilňování. To jsou tři špatné, tři škodlivé jednání tělem. Čtyři škodlivé jednání mluvou, mnoho-mnoho zloby přichází právě z úst, což je lež, což je nadávání, což je pomlouvání a což je mluva, jež nemá význam. A pak právě to, o čem jsem, zmínil, od čem jsem se zmínil, disciplína vědomí je disciplína dávání, čili alouba nebo nechtíče, adosa nezloby, čili lásky a Správný kultivace, správného názoru. Jestliže naše jednání bude dominováno těmito principy, ne slepě, ale s pochopením, získáváme. První hm? semeno správného chování ještě je před pokladem probuzení. Což je, co je druhé semeno správného chování? Indrie su dvára. Co znamená Indrie su dvára? Že chráníme své smysly, jak chráníme své smysly, že nelpíme, jestliže vidíme okem barvu a tvar, nelpíme na barvě a na, na eh, dominujících vlastnostech barvy a tvaru a nel, nel ani na sekundárních vlastnostech barvy a tvaru. Jestliže slyšíme zvuk, stejné, stejný princip. Co to znamená? Je právě chtíč, zloba a nevědomí pochází z čeho? Pochází z lpění na znacích předmětu. Jestliže nelpíme na znacích předmětu, eh, tendence k chtíči, k zlobě a k nevědomosti v nás nemůže růst, ale naopak omezuje se. Tím získáváme předpoklady pro stav probuzení. Vlastně tato praxe ochrany smyslů je vlastně hlavní smysl stavu probuzení. To, že se v nás nachází nepříznivé stavy, a neprizňuje stavy vědomí, je právě tím, že nechráníme smysly. V sutre, kterou já obzvláště mám rád a která mě obzvláště ovlivňuje, je to Samyuta Nikája, Ságara Suta, Salajatána Samyuta, Buda učí, vy mniši, oko je velké moře. Barvy v oku jsou jako vlny v tomto velkém moři. Barvy a tvary, hm? čili růpa. Ten, kdo může tolerovat neboli přijímat bez chtíče a bez zloby a bez otupění tyto barvy a tvary ve velké moři oka, ten, říkám vám, vyměší, to je ten, který může se dostat na druhou stranu tohoto more. Stejný o uchu, o nosu, o jazyku, o těle a nakonec o vědomí. Ten, který v mori vědomí může tolerovat vlny v podobě v podobě objektu vědomí neboli myšlenek. To je ten, který je schopen dostat se na druhou stranu tohoto velkého moře mysli, vědomí. Toto je praxe ochrany smyslu. Nelpět na jakémkoliv objektu šesti smyslu. Nelpět na znacích těchto objektů. Ten, kdo provozuje tuto praxi, což je vlastně praxe sati sampadžaně, praxe pozornosti a ujedomění. Ten se stává schopen otevření ve smyslu probuzení. Co je další předpoklad cesty k probuzení? Bhojane Matanyutá Správná míra výdle. Správná míra výdle je vlastně pokračování praxe ochrany smyslu. Ten, kdo chrání své smysly nejí, když mu chutná nejí příliš moc, když mu nechutná, přesto jí, protože ví, že to potřebuje, ale bez. Další praxe je yoga spánku. Ten, kdo aspiruje na stav probuzení, praktikuje Jogu spánku. To znamená yoga spánku. Nikdy snažit se vždy spát. dle potřeby nikdy ne zchtíče. A naše potřeba, kdo, vždy je třeba si uvědomit, kdo potřebuje spánek. Spánek potřebuje právě zašpinění vědomí, jež v sobě nosíme. Buda radí svým žákům, aby spali 4 hodiny jednu jámu. Hm? Tady, když náš přítel Tomáš bude spát čtyři hodiny, jak to bude vypadat? Hm? Moc dobré, asi ne. Tato praxe jogy spánku je ovšem, stává se snadná právě čím? Právě Praxi eh, kontroly smyslu. Ten, kdo kontroluje smysly, nepotřebuje víc než pět, maximum šest hodin spánku. Jestliže uspěl v praxi kontrole smyslu, čtyři hodiny spánku mu stačí. Dále, jaký je Další předpoklad správného jednání jež vede k probuzení. Buda učí, tradice učí, že je to tzv. sata, sadama. Sata znamená sedm, sadama znamená dobré darmy, dobré fenomény vědomí. Co je sedm dobrých fenoménů vědomí jež vedou ke stavu probuzení. Ať už je to probuzení a ráda, či bude. První je sadá. Sadá znamená. Já bych přeložil sadá zde jako uvědomění. Dá se to přeložit, jako víra, ale v našem buddhistickém pojetí víra je především uvědomění. V tradici Abhidharmi se sadá, tedy víra, interpretuje jako okapana. Okapana znamená ava kalpana, ava znamená dolů, kalpana znamená se eh, aranžovat aranžovat vědomí dole s tím co člověk dělá. Jestliže dělá buddhistickou praxi, znamená to že má plné rozhodnutí, že ji dělá s plným rozhodnutí a uvědoměním. To znamená je vlastně Víra. Neprepov... Ne... zde se nedá připustit slepá víra, ale porozumění toho, co člověk dělá. Díky porozumění právě rozhodnutí. Víra vede k rozhodnutí a bez rozhodnutí není možno praktikovat. Další faktor, neboli semeno správného jednání, jež k obuzeno, je co? Je hry otapa, vždy použité společně. Hry otapa v Buddhismu jsou vysvětlováni jako loka, pála. Je to co, co ochraňuje nás bytosti. Jestliže tento svět ještě existuje a není zaručeno, že bude existovat pro budoucí generace, je to, že právě tyto faktory hry Otapa existují na světě a chrání svět. Jaké jsou to faktory? Hry je překládáno často jako stud, ale stud není dobrý překlad. Když stud většinou používáme pro malé dítě, které zde stud znamená respekt pro sebe sama. Tedy kvůli tomu, že respektujeme sami sebe, nekonáme zlo a snažíme se konat dobro. To je hry. A co znamená otapa? Otapa znamená, je často překládáno jako strach, ale strach vzdělání zla, ale nejedná se o strach jako negativní, jedná se o to, díky respektu vůči druhým nekonáme zlo. Čili hry nekonáme zlo z respektu k sobě a nekonáme zlo z respektu k druhým. To je hry otapa. Další semeno správného jednání jež vede k probuzení. Hry otapa je sati, sampažania zase dvojička dvě. Saty. Co znamená sati? Saty doslova, jak se tady náš přítel zmínil, znamená co? Hm? paměť, paměť. Hm? Proč paměť? Mělo by to být jasný. si Paměť, proč si pamatujeme něco? Protože to eh, intenzívně prožíváme, protože to eh, jasně artikulujeme ve vědomí. Proto si to pamatujeme. To, co jasně neartikulujeme ve vědomí, to si nebudeme pamatovat. Čili je to praxe ducha prítomnosti. Hmm? Ducha prítom, za jakého předpokladu jsme ducha prítomní? Za predpokladu, že se plně soustředíme na to, co děláme? Jestliže se plně soustředíme na, na to, co děláme, žádný jiný objekt, kromě to, toho, na který se soustředíme, nám neukradne pozornost. To je stav Saty. A tento stav Saty je předpokladem právě k Sampadžaně. znamená, je synonymu moudrosti. Co je moudrost? Sam je dohromady, paňa rozlišovat dohromady, dávat si věci dohromady podle toho, jak opravdu jsou, na základě jasné artikulaci předmětu ve vědomí. Další, nebudeme se teď na diskuzi o sati sampadžení a praxi sati sampadžení. Necháme to na jindy, to by trvalo dlouhou dobu. Teď, co zbývá? Bahusuta. Bahusutá znamená doslova slyšet mnoho. Co znamená slyšet mnoho. Dříve učení nebylo z knížek, dříve z učení bylo u mnoho učitelů, že žák poslouchal, co učitelé povídají a pamatoval si to. Jak si to pamatoval? Právě proto, že používal Saty Sampadžana. Dával si to správně dohromady na základě koncentrace. To je opravdové učení. Dneska my shromažďujeme mnoho informací, ale he, za chvilku jsou pryč. Jestliže Hromadíme informace na to, aby jsme obstáli při zkoušce nebo dosáhli, obstáli v, v intervju pro práci, pak na to hned zapomeneme. To není Bahusuta. Bahusuta znamená, že si vědomě vztřebáme, znalosti, které potřebujeme k tomu, abychom dosáhli stavu probuzení, to je bahusuta. Že je, že si je. Že si je o nich bude myslet a správně o nich kontemplovat, aby jsme tyto principy zažili a stali se nám vlastní. Tak, jako Jako i mění, jež je v rukou jiných, nám neprospěje v ničem, jestliže ho potřebujeme, tak i znalosti, jež jsou i měním druhých, to je sanskrit subášita, sanskritská seancevické porěkadlo, znalosti, které jsou z knih a které jsme sebrali jinde a nevědomě nám k ničemu nepomůžou, když je budeme potřebovat. Jenom ty znalosti, které opravdu jsou schopné toho, aby nás vedly k cíli, které jsme si vytýčili. Ty znalosti jsou opravdové znalosti a nemůžou se ztratit. Další vlastnost je pak výry úsilí. Ten, kdo chce dosáhnout stavu probuzení aby měl nepretržitě vynakládat úsilí, aby žádné negativní, nezdravé stavy citu a vědomí se ho zmocňovaly. Jedně pak může uspět. A co ještě k tomu je přidáno? Sata, Sadá, Rý, Ota, Asampačana, Bahu, Suta, je jo, to už jsem, sedm, už mám. Co ještě k tomu je, praxe koncentrace, hluboké koncentrace, což je v tradičním tréninku nejenom mníchů, ale i lajku čtyři džány. Toto je patnáct. Semen správného chování, které vedou do stavu probuzení, které je třeba kultivovat společně s šesti dominujícími úmysly, aby jsme sami potkali Budhu a Uvědoměli si tento stav. To právě se stalo s tímto moudrým mladým mužem z brahménské rodiny Suméda. Když viděl Budhu, uvědoměl si, že nic jiného vlastně nestojí za to. Dle tradice tento mladý muž Suméda měl v sobě už páramí, měl v sobě už dokonalosti, které stačí k dosažení stavu a rádství. Co znamená stav a rádství. Stav a je stav bytí, jež je zbaveno veskerých Zašpinění vědomí. Stav bytí, které je doprovázeno stále čistým vědomím, bez chtíče, bez zloby a bez nevědomosti. Jaký je to stav? Je třeba to pochopit. Je to stav odpoutání se. Díky stavu odpoutání nastává stav rovnoměrnosti vědomí. Proč a Rahat zůstává stále ve stavu čistého vědomí? Protože zůstává stále ve stavu rovnoměrnosti vědomí. Všech šest smyslů, Šest objektů smyslu jsou ve stavu v rovnoměrnosti. To znamená, stav arahata je stav, kdy ačkoliv je si jasně vědom toho, že třeba jídlo, které vaří naše kolegyně tady, Teď jsem dopomněl, jak se naše kolegyně jmenuje. Irena. Hm? Irena. Irena. ano, Irena, Irena. A Rahat stejně tak jako my tady si je plně vědom, že jídlo, které varí Irena, nechutná špatně, ale Nemá jakýkoliv chtíč vůči jídlu. Jeho smysl, jeho smysly jsou daleko, vychutnávají daleko intenzivněji než my, jelikož jeho, jeho smysly jsou čisté, hluboké, ale přestože že je si plně jenom Jaké jídlo chutná dobře, jaké jídlo nechutná dobře. Nelpí na dobrém jídlu. To je stav aráta. Stejně tak dotyk ví přesně, který dotyk je příjemný, který dotyk je nepříjemný. Ovšem nelpí na příjemném dotyku. Ne, má, nemá jakoukoliv zlobu vůči nepříjemnému dotyku. A stejné tež na objekty vědomí. A rahat je ten, jež přijímá všechny vědomí, objekty vědomí ve stavu plné rovnoměrnosti, bez lpění, bez zloby a bez eh, otupělosti neboli roztěkanosti vědomí. Jež doprovází většinou stav vědomí, jež není konfrontováno ani s příjemným, ani s nepříjemným. Tento stav, včera jsme mluvili právě o střední cestě, tento stav vědomí rovnoměrného vědomí je Právě kulminací střední cesty. Dle terávádové tradice, jak už jsem se zmínil, Buddha je chápán hlavně jako učitel, učitel toho, co předtím nebylo učeno, a ukazovatel cesty. Ovšem, Budha tež, i v teravádové tradici, není jen obyčejný arhat, jako sampadánia Suta. Buddha se ptá sariputry, jestli zná Budha gočara, jestli, jestli zná to, ty objekty vědomí, jež chápe Budha ve kterých se budhovo vědomí pohybuje. Saryputá uznává, že je daleko od toho, ale přesto ví, že aby dosáhl stavu osvobození, existují jen osmičlená střední cesta, a hlavně 37 faktorů probuzení, který každý, který probuzení dosáhne, založených na praxi čtyř základů pozornosti, každý, který dosáhne stavu probuzení, dosáhne ho touto cestou, to ví, ale přesto to sféru poznání budhy nemůže poznat. Tedy sféra poznání budhy přesahuje sféru poznání Arhatu. V tom jsou si všichni tradice za jedno. Tedy. Náš Suméda, talentovaný Asket Suméda, měl pármi, měl veškeré předpoklady k tomu, aby se stal Arhat, ale tím, že viděl Budhu a byl tak dotčen, Tímto poznáním rozhodl se, že se stane stejně takovým jako buddha sám. Budha Dipankara poznal v jeho vědomí a dal mu tedy předpověď, že se stane narodí jako Gotama a stane se buddha Sakyamuni od té doby Budha praktikoval tedy dokonalosti a dosáhl dalšího, dalších předpovědí o jeho budoucím budovství od 24 budhů které který následovali eh, budhodý pankáru, všem sloužil a od všech dosáhl uznání svého budoucího budhoství. Proč? Protože eh, stav budhoství a úsilí o budhoství eh, ve formě šesti jak už jsem řekl, šesti dominujících úmyslů. Budhu nikdy neopustilo. Proto, jak Budha praktikoval? Budha praktikoval dávání dle Mahajánové tradice, kdy do kdy dosáhl Budha perfekci v dokonalosti dávání. Když se naučil dávat tak, že neviděl dárce, neviděl toho, komu dává, neviděl předně dávání, a byl schopen dát všechno. V tradici teravádové rozlišujeme tři druhy dokonalosti. Páramí, upapáramí a paramatapáramy. Obyčejné páramí znamená dávání dávání majetku, dávání toho, co eh, co eh, nás eh, vlastně, eh, co není to dávání toho, co by, eh, co by nás eh, nestálo velké utrpení. U paparami je dávání spojené s s hlubším odříkáním, jako dávání různých buddha v minulých životech, jako si zátaka, dal své oči a tak dále, dal jednotlivé části těla. Paramata dána to nejvyšší dávání je vlastně dávání všeho. A dávání všeho, stejně tak jako všechny ostatní dokonalosti, jestliže plná dokonalost je ta dokonalost, kde neexistuje subjekt, neexistuje objekt, Jak dosáhl tedy Buddha? Dnes nechci mluvit o jednotlivých páramích. vezmeme si jeden, jeden příběh. Třeba příběh Sasadjátaka. To je dobré pro Klárku. Sasadjátaka znáš? Hm? Klárku. Buddha. Kdy dosáhl Buddha právě perfekci? V dávání. v těle zajíce. Dnes je plný měsíc, co vidíte na plném měsíci? Obrys tvaru zajíce. Jak se tam dostal? Jak se tam dostal, to teď povím. Hm? V jednom z svých minulých životů Buddha se tedy narodil v těle, Zajíce nebo králíka, jak se jmenuje králík? Jaký? Hm? Hm? Tvůj králík? Zoubek. Hm? Jako zoubek se narodil v těle zajíce a měl žil spolu. Se svými přáteli, kdo byli jeho přáteli? Jeden byl šakal, jeden, jed, druhý byl, byla opice a třetí byla vidra. Tři přátelé se vždy, stejně tak jako my dnes, se vždy sešli za plného měsíce i za. Eh, nového měsíce, plný měsíc a nový měsíc v Indii je obzvláště příznivá doba k praxi dobra. Nejvyšší dobro je hlavně koncentrace a moudrost meditace. Ale i dávání a moralita Vše, co je s tím spojené. Tedy vždy v pozata tyto čtyři přátelé. Kdo? Zajíc? Ještě? Vidra. Vidra, kdo ještě? Opice, zapomněla Klárka. A po opici? Šakal. Šakal. Tyto čtyři přátelé se vždy scházeli za plného měsíce a za nového měsíce a usmyslili si, že v tento posvátný den, tak jako dneska, budou obzvláště snažit dělat dobro. A jak šakal dělal dobro? Šakal se rozhodnul, když šel na lov šel kolem e, stodoli a v stodole viděl e, hrnec s jogurtem dají. Načuchnul do toho hrnce s jogurtem, ale nesežral ho. Pomyslel na to, udělám dobrý čin a dám ho tomu, kdo si o to řekne. Nespotřebuji to sám, ale dám to druhým. A tak se zaradoval na svým úmyslem a šup, šup do své do díry a tam položil ten hrnec s, s jogurtem, s úmyslem, že až přijde příležitost, dá ho druhým. Opice, když šla hledat potravu, narazila na mangovník s krásným ovocem, najedla se sama a vzala ty nejlepší plody, které našla, vzala a dala je stranou. S úmyslem, až bude potřeba dáje tomu, kdo je potřebuje. Náš přítel Vidra v hledání potravy narazil hmm? na brehu na tři mrtvé rybky, jež byly jež rybář pověsil na, na rákos, hm? za, za hubičky. Zeptala se, jestli je tady někdo, komu ty ryby patří. Když se nikdo nehlásil, říkala si, teď ty ryby nesním. Dám je někomu, kdo je opravdu potřebuje. A tím naplním svůj úmysl dělat dobro v tento posvátný den tak všichni se sešli a dle indické tradice, když děláme dobro, silné dobro, kdo se raduje? Bozy se z toho radují a bohové právě v té době, v dnešní době, už příliš smrdíme. Takže se s námi bohové nemíchají. Dříve se s námi bohové míchali. Hm? Proto v každých mytologiích máme plody soužití bohů a nás lidí. Hm? Když jsme neměli v sobě tolik chtíče a byli jsme bohům blízký, hm? tak jeden takový bůh šakra z, z nebe 32 se uviděl tyto bytosti v jejich úmysli dělat dobro, tak si říká vyzkouším je, jestli to opravdu tak myslí. No a co udělal? Přišel za šakalem a povídal, hej, ty dobrý šakale, dnes je upozata plný měsíc, zdali pak máš něco, co by zdal tomuhle starému brahmánovi. Šakal se zaradoval, hned vytáhl, že poběží pro ty ten hrnec, jogurt, ten, co si dal na stranu, a šakra mu povídá: OK, OK, já ti věřím, budu o kus dál. Šel za opicí, ty dobrá bytost, zdali pak máš něco, co bys mohla dát tomu starému, tomuhle starému brámanovi. Samozřejmě s radostí skočí na strom a už chce hledat ty manga, co si dala stranou. Starý Bramin říká: Dobrý, dobrý, já ti věřím. Zajde za kým? Kdo zbývá? Vybrá. správně. Zajde za vidrou a povídá: Ty. Vidro, zdali pak máš něco k tomu, abys udělala nějaký dobro a dala starému brahmanovi něco, něco na zub. Samozřejmě raduje se vidra, a už běží, skočí do vody a už se plavat na dvojbřeh breh, ty tři ryby, co si tam uložila. Starý bráh mi poviná dobrý. Pak nakonec jde k ke komu? K Zajícovi. K zajícovi a povídá hej, ty zajíci. Zdali pak máš něco, co bys mohl dát tomu starému brahmanovi. Zajíc se zaraduje a povídá Mám. A co to je? Já jsem si nic nepripravil, tak dám sám sebe. Tak starý Brahmin si říká, je to možný něco takového? Tak co udělá? připraví oheň, nazbírá drývy, zapálí oheň a říká, si teď vyzkoušíme jestli to ten králík opravdu tak myslí. A králík s velkou radostí skočí do ohně a je na udivený šakra Bůh Je, je hymny na jeho počest. Tento králík nebyl nikdo jiný, než sám bodhisattva. Vlastní rukou udělá na měsíci pak otisk hm? tváru králíka. Viděla si na měsíci otisk tváru králíka? Okay. Musíš se podívat na měsíc? Je tam. Na měsíci je jasný tvar králíka hm, s ušima a s tělem. To právě šakra, Bůh vlastní rukou. Na měsíci vidloubal se s mnohým s mnojými zpěvy chvály našemu králíkovi. A teď důležitý faktor, jak mohl tehdál dál Bodhisattva praktikovat, jak to, že byl schopen odevzdat sám sebe, protože sám sebe neviděl. tím, že sám sebe neviděl, dosáhl právě perfekci dávání. Stejně příběh, jak dosáhl perfekci síla, jako sutou sama a tak dále. Tež tím, že sám sebe neviděl, dosáhl perfekci k morality. Jak dosáhl perfekci v toleranci, jako kántivády, asketik a tak dále, jehož eh, údy jeden za druhým byly urezány hm, zlým králem, neviděl ža, žád, sebe, neviděl žádné údy a tak dále. Veškerá praxe dokonalostí je právě dokonalost v nevidění sebe, jakožto bytosti, jakožto osobnosti, jakožto duše, jakožto eh, principu jáství. Toto je v praxe transcendentální moudrosti, jež nechává veškeré dokonalosti dozrát. Bez této praxe transcendentální moudrosti ostatní dokonalosti nemůžou dozrát a pokud dokonalosti nedozrajou, stav budhovství je nemožnost. Tedy stav budhovství dozrává Právě praxi transcendentální moudrosti, jež dává, ale nevidí dárce, jež praktikuje moralitu, ale nevidí nikoho, kdo moralitu praktikuje, jež praktikuje toleranci a toleruje jakýkoliv stav bolesti a tak dále. Nadávek. Po jak to může dělat? Protože nevidí sebe, nevidí osobnost, nevidí duši, nevidí já. Stav úsilí stejný. To největší úsilí je to úsilí, které nevidí já. Stav koncentrace, ta nejhlubší koncentrace je právě ta koncentrace, která nevidí já. Tato koncentrace je ta koncentrace, která kontempluje právě takovost věcí. V takovosti věcí, Neexistuje ani minulost, ani budoucnost, ani přítomnost. A teď Konklárka bude spát jinak. Už nějakou srandu měla. Hm? Dobrý králíček. Hm? dáta vezme ven ukáže ti králička na měsíci a budeš pěkně spát a my si můžeme dát ještě jednu meditaci a pak půjdeme taky spát mm -hmm. nebo Mám chcete Vy jste se ještě ptal když jsme švětli o proč symbolicky se slaví narození a smrt budí jeden den. jaká je na to odpověď? Odpověď na to je ta odpověď, kterou realizuješ. Když ti to řeknu, tak to k ničemu nebude. Hm. Smrt a narození ve své podstatě se od sebe nelíší. Ale když ti to někdo řekne, tak to nepoznáš, musíš to poznat sám. Ve stejný den tež slavíme nejen narození budy, smrt budy i probuzení budy. Tři věci. To je tež symbolický. Jestliže se probudí, tak bude narození, bude smrtí. To, co se narodí, nemá ani čas k tomu, aby zemřel tak rychlý je proces bytí. To, co umírá, je zdánlivě jiné co se, než to, co se narodí. Je to tak? Ano. <laughs> Právě proto vše, co poznáváš, je zdánlivé. Není to to, jak se... Je to to, co se zdá. Není to to, co opravdu je. Je to tak? Ano. Dobrý. <laughs> no, tak si dáme meditaci. To bude asi nejlepší ukončení. Kdybychom povídali tomu zase moc. Tak. tak si dáme hodinku. Dobrý? Nebo dvě? Co je lepší? Už na záchod. Záchod je lepší? Tak na záchod o 3 hodinky. Dáme? Dáme kolik? Hodina stačí? Hodina hm? stačí? Hodina stačí? Dobrý, když to David říká. Tak stačí hodina. Tak jdeme na to. Připravte se na meditaci a kontemplujte o tom, že Buda z lásky a ze soucitu ke všem bytostem, přestože se mohl stát arahat, se nestal arahat, ale pokračoval ve svém úsilí až do stavu budoucí.